Mortu est, Făclie de veghe pe umes morminte, un sunet de clopot în orele sfinte. Un vis ce își a aripa na mar, astfel ai trecut de al lumii otar. Trecut ai când cerui câmpii senină, cu râuri de lapte și flori de lumină, când norii cei negri par sombre palate de luna regină pe rând vizitate, te văd ca o umbră de argint strălucită, Cu aripii ridicate la cerul pornită, Suind palid sufletanorilor schele, Prin ploaie de raze, soare de stele. O rază te-nalță, un cântec te duce, Cu brațele albe pe piept puse cruce, Când torul s-aude la-l vrăjilor ca aer, Argint e pe ape și aur în aer. Văd sufletuți candid prin spațiu cum trece,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 Să fie castele cu arcuri de aur, zidite din stele, cu râuri de foc și cu poduri de argint, cu țărmuri de smirnă, cu flori care cânt, să treci tu prin ele. O sfântă regină, cu păr lung de raze, cu ochi de lumină, în haină albastră stropită cu aur, pe fruntea ta pală, cu nună de laur. O moarte ai un haos, o mare de stere, când viața ai. O baltă de vise rebele, o moarte ai un secol cu sori înflorit, când viața e un basm, o pustiu și urât, dar poate o cap un pustiu cu furtune. Gândirile mrere su grum cele bune, când sorii se sting și când stelele pică, Îmi vine a crede că toate sunt nimică. Se poate ca bolta de sus să se spargă, Să cadă nimicul cu noaptea lui largă, Să văd cerul negru că lumile șcerne cerne Ca prăzi trecătoare a morții eterne. Și atunci, de-a fi astfel, Atunci învecie suflarea ta caldă, Ea nu o să învie, Atunci graiuți dulce în veci este mut, Atunci acest înger N-a fost decât lut și totuși țărână, frumoasă și moartă, De racla ta razim eu harfa mea spartă și moartea ta nu plâng, Ci mai fericesc o rază fugită din haos lumesc și apoi cine știe de este mai bine a fi sau a nu fi. Dar știe oricine că ceea ce nu e nu simte dureri Și multe dureris. puține plăcerii. A fi nebunie și tristă și goală, urechea te minte și ochiul te înșală, ci un secol ne zice ceilalți o dezic decât un vis sarbăd. Mai bine nimic. Văd vise întrupate gonind după vise pândau în morminte ce-așteaptă deschise și nu știu gândirea în ce să o stâng. Să râd ca nebunii, să-i blestem, să-i plâng. La ce? Oare totul nu e nebunie? Au moartea ta înger. De ce fu să fie? Au e sens în lume. Tu, tip zâmbitor, trăită ai anume ca astfel să mori. De e sens în trasta e întors și ateu. Pe palidați frunte nu-i scris Dumnezeu.